وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، وسلّم تسليماً كثيراً. أما بعد، قال شيخ الإسلام. Muhammad ibn Abdul Wahab al Najdi, rahimahullah taala, walau mana dari hadis Ibn Abbas, Ma'nahu dan juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Ibn Abbas yang semakna dengan hadis yang sebelumnya.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 dan di dalam hadis Ibnu Abbas secara makna seperti hadis Zaid bin Khalid wafihi dan di dalam hadis tersebut ada tambahan Qalabahuh berkata sebagian mereka laqadusadaqanauukeda wakeda ketika turunnya hujan maka sebagian mereka mengatakan telah benarlah bintang ini dan bintang ini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 Watini, wazaitun, watursinin, wadzha, waleili. Dan seterusnya dari nama-nama makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengannya. فلا أقصى مبى مَواقي النُّجوم. Kau bersumpah dengan mawakiun nujum. Sebagian para ahli tafsir menafsirkan bahawa yang dimaksud di sini dengan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 radiyallahu Taala humah sebagian ahli tafsir ada yang menafsirkan bahawa yang dimaksud dengan merawakil nujum adalah kedudukan-kedudukan bintang tempat terbitnya ya naam matali'uha wa mashariquha naam wa innahu laqasamun lau ta'alamuna azim dan sesungguhnya innahu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 Atau dengan makna yang lain yang dimaksud dengan makdun. Iyai mahfuzun mu'azzam. yaitu kitab yang terpelihara. Kitab yang diagungkan. Yang dimaksud adalah yang terdapat di dalam. Al-lawhu al-mahfuz. Naam. Dan sebagian pula para ulama menyatakan bahwa yang dimaksud dengan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 Ayat Allah Subhanahu wa taala ini yang dimaksud dengan al-mutahharun adalah al-malaikah. Telah dinukilkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala beliau menyatakan yang dimaksud dengan la yamassuhu illal mutahharun ai al-kitabulladzi fis-sama'. Kitab yang ada di langit. Nah. Ini pendapat sebagian dari Ahlu tafsir. Namun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 Bahawa kebanyakan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim Tidak terdapat sababun nuzulnya Sebab turunnya Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkannya Ya Dalam langkah untuk menyempurnakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini Walaupun tidak ada kejadian tertentu Allah Azza Wajal Menurunkan firman Allah subhanahu wa ta'ala tersebut Dan diantara Ayat-ayat Al-Quran Terdapat asbabun nuzul Sebab-sebab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 Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan targhib, dorongan untuk menyampaikan Al-Qur'an kerim Al-Qur'an ini hak datangnya dari Allah wa ma jaa anillahi fa huwa Apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala pasti itu adalah hak. Nah, sehingga tidak perlu ragu untuk menyampaikan Al-Qur'an kerim tersebut kepada manusia. Asy-syahid bahwa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 Kecintaan, bahwa di antara kecintaan tersebut ada yang menyebabkan jatuhnya seorang dalam kesilikan. Apabila kecintaan itu sampai kepada taraf al-ibadah atau al hirim, di mana mereka mencintai selain dari Allah, seperti kecintaan mereka kepada Allah Subhanahuwataala dan sampai kepada tingkatan beribadah kepada mereka, taat kepada mereka, dan inilah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 Ya. Menjadikan tandingan dalam hal kecintaan ini termasuk dalam tauhid al-uluhiyah. Tauhidul ibadah. Fa inna aktsara ahli al-ardi qadittakhadhu min dunillahi andadan fil hubbi wal ta'dhim. Sesungguhnya mayoritas orang-orang yang ada di muka bumi ini mereka telah menjadikan dari selain Allah tandingan-tandingan dalam hal kecintaan dan pengagungan.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 bahawa yang dimaksud dengan firman Allah dan orang-orang beriman itu sangat keras kecintaannya terhadap Allah. Yaitu orang-orang yang beriman. Sangat keras kecintaannya terhadap Allah. Daripada mereka-mereka mereka yang telah membuat tandingan-tandingan dari selain Allah. Kecintaan mereka kepada tandingan-tandingan mereka tersebut. Dan kepada Tuhan-Tuhan mereka itu lebih keras kecintaannya kaum uminin terhadap Allah.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 Dan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya Ila huna tafaddalu hafizakumullah